Plasek haun dibada eresebizia Altsukitarrak taldekoak Altsukitarrak taldekoak euskaleri gusian ezagunak dituunak Harmonia ederaak, testu berri eta tradizionalak Arrakasta hondi eutenak Egun hun? Egun hun? Untsa gideia? Os untsa Altsukitarrak taldean nortu gurek ilan Zulia nuntik abiatzen du nu, Ementik, Berdin? Bera, zene eskerrak aldean Soi nua ikilan, esku soi nuana? Dugu? Jean-Louis Bergera. Jean-Louis Bergera. La resorotik el du dena? Manesa. Unxa eta bon. <risa> Itzulia <risa> segitzeko. Beaz, kantari? Jean Echegoyen. Jean? Jean-Philippe Jean Brat. Ados? Jean Echart. Jean Echart, gitarra ikilan ere? Bai. Ara? Dominique Per. Dominique eta? Eta Pierra Geragoyen. Eta onduan gitarra ikilan ere? Eztela, bat bauzie. Norda una? Michel Michele Gagat. Hordian, Michel uh, altsukutakak uh, badu guai somait uh, urte haizistela, noiz, nola, abiatu zinezten? historia uh, istuia zaharaduk, eh? <laughs> uh, hiutan hoita bedea zine gengunean uh, mazkada, denek parte hartu diagu hantsi hor, se mazkada hortan, eta gehosti danzai uh, somai pasien taldean eta danza eman diagut, txulai, tabalai eta laguntzale eta horrek jaman gitik pasatzea minibatuzkala herri guzian eta bestetan ebai eta emek emek hasi egitu gukik jaun artin kantatzen eta plaze hartu diague bai besta ondo hoitan eta hola abiatuduk lautan hogeien artin altin altzuk eutartaldi eta go, lehen lehenze han hori eontzide kantatzen eta ideea ikendu zentak ez ohitza penbaten egiti eta lehen Lehen kaseta elki ordin, mm, eta hola duk abiatu edatzuk tartaldi, ha? Bai, nice. zieni bilbideaz, eh? Luzeta Zabalaiko gira ondoko minutu eitan, eh? jenduzi maskarada ikiran eh, ba, jontatu zineztela. Zoinkargu kantzinuten huitz izte? Batzuta bestek? Nik ez du Ni nintzen, nixio gotz. Nix ameltzain? Bila txerreo? Neta nixerreo, bai dantzai. Dantza ah, doz. Probesatzen dauzet, eh, eman kizuruna hau untsa irekitzeko kantu nioatekin abiatzia, zer diosie? Hai, horrein hasiko getuk Euskaldun dotiaik epatzen dik dela provinzaik txipiena bena kulturan abiatza dila eto horrein hortaik hasiko getuk eta kultura hoi behar deak aitzina jaman eta hoiduk Euskaldun dotia Altzu Gitarrak tallekoak egu behi kantu zebankizunean Euskali ratietan Euskaldun dotia kantua ikilan Galeria provincia alla Pala, pala, peste kai de gaitzi Pateka, pala, pala tește, kai, Nu izen capaz tu alà gitarrak, tal lekuak euskalin ratietane guberri kantuz saioan ze plaz erradun zien ere sebitzeko mila behatziunt, aiutanoite emere txiana a biatu sinestela denek uh, bauzie ere etxetik uh, kantuko guztia, sibeoan tabaxa fauan hainbat uh, lekutan bezala doa hike, botzer gitarra, harmonika, eskusoinua ere jontatzen ze soinu eh, gileak erreski ustartu zean, hasta sum gutarra gutaxa urrukiek euskal kantugintzan eta urrukiek kantugintzan e, nastea botzekilanta Lehenze cantou egaltatue dei chienin uh, dansan eginelaik uh, eskenin shunuk etula eh, baizik et, dansanaitzek oda tabla ben besteik ez eta bon pentsuginin uh, hobesate kila tresna zerbaitekin hobek izate kila irago eta oite sekun uh, Uh, Jean zioiten uh, ziela esbalditi, gazteti eta galtegen gini hona uh, gui juntatu guizuntatu kantozumaiten emaiteko eta hola ginen gitarra batekin hasi. Paizen hasitzen haspalditi uh, Jean eta hola gia abiatu. Iri Jean batkibitik uh, paisen ere uh, ahita menganik. Uh pa, paixen, uh, paixen, uh, hontu ginean talde bat Jean Kojiakikin eta Nikoakikin. Lehen taldea zia odol berria d'une hashiguncha pop musique nondotique guitare j'ai tellement guihawk i carcisain eh, stiaque guitare chez que laoncheman <rire> niko qui répondent dit et tako le roi du trois accords et ne hiu accord d'étant gagnen iginituk bon, hola hashiguncha est à geo bon, segitu ce qui Eh ben, bon fonctionnement oui, donc bien. Charcener la île. Un charge. Et tu like là uh, Jean, Nashkita huri, untsa. Pa gené Jean qui euh, i cache diagu tu là, tu l'as Bon, Jean, je dis te dire que ni Jean, on taille des pa île. Tu aper que je veux dire, maiteko. Ouais parce que je suis en agutier hein haudique tamutamove mais euh ce bistique hein geo geo ouais tu vas faire la chornie euh l'en l'en cassette en réunion like accordéon mais euh jeune tatan réunion bah ouais ta très na bon geo et geo geo est bistique bat bertu diagu bisté mané eta va t'eta maiteko du coup taldi ouais ouais cantus dou chezitouko berdina Zuein kantu ikilauna bagoatzea intzina? Kanto Zaharraka ipatzen begintin. Kanto Zahar bat gaiaz ederda argizagia. Zauen ahai diaiki. Zaten zundi çarpantik, ez dihtar ez beterik bejtzen haren pare. Basi ade di così guai Aia sederda argizagia, kantuan al-tsukutarak, tan lekoak egu berri, kantu sen, kantuan al orotaik ba oussie, balada bezala koak, kantiak xortzerakuan, nola pasten da, emaneza un, Jean... Doinu matzu sohtzen dituzkala, hik, itzetaik abiatzeintz, nula, asteintz? Aita hor zelaik uh, hitzak egiten ziti, zitia, eta hor din nik muzikak gainen egiten zitia. Eta geho, aita jun uh, nuan, hazia eh, bon hitz uh, atzaman, eta, bon, um, pastoal eta normalki batutuk uh, libruzka hoieta, batutuk hitz ederak, eta, uh, eta hoika. Ahunaka haitatu txatzatzat zunbait. Banaka hemen beste bat hor eta bela, kanto, kanto kite, geho, geho muzikak egiten txatzatzat be, beti hori. Normalki hitzak lehenik eta musika ondotik. Ah, doz. Lehen diskoa noiz grabatzen duzien? Nola pastentzen grabaketa horiek? Ja. Ozanza ikan jagu, niko ikaitia, guhe onduan. Nikok bazia studio bat. Eta hanekin jagu guhe lehen kaseta eta bon hutsik ganduk Etxean horkeen etxena Bo, bai ber leku gainenuket ez aizagocian eh eta gure laguntugi ditige bai 0% a <risa> plantatu antolatutako gaizak eta <risa> haikegin ipasian eta bon importantzia norbait confidence con urbait ukatia Behar den demoan ebail uh, ukeitia uh, egiteko uh, bon senta bdd gaitenguntian kantone maiteko ta eta importantziaren eta reglaguntugitikan ehortan ara eta jo jinstetola bi urte takil urte tak uh, kaseta horieng grabatzeta bolena lehena, lehena egin egunian eskinan bentzatzen uh, beste geginegunila eh? o hitzapen bate uh, lautanoit da bostian uh, egin egunian eh? eta 35 uh, eta 20 apen maten uh, eta egiteko eta jo Bon, iten duuen arrakastainoeta lagintugitik hantxe hortxe ebilteko, lehenik galtu ikeiteko eta ge kantoikemanen dun, sentako geunartin jutat zengintian bai plazaantako eta kantu ikasteko eta kanto zahar edo edo beri, eta horrek emanitu idea beriz ze zumainten plantatzeko eta jola du heeki meki bigaren eta hiigu guanak Yeah. Iudikatzeko biskat nola biltzen zinezten ze astian beina atxararri ohtanana nola egikatzen zenuten hainbeste kantu untzeko. atzarin Kacetak egin gabe, eskundean ideiaike, uh, juntatu gutuk plazeantako, uh, negian, uxin, sutondo choko batetan, gai aldi somaite egiten gunean uh, eta gai gaiten lagarekin eta gaiten guntian sien uh, kantoiako, xaramela hoik eta elizako kanto edo zer nahi mota. Eta gozatzen guntian eta ahatzegun dinkantoek arra pistean eta bon, uh, Hainizizagutzen guntian eta emeki bon, emeki emeki emeki eta horretaik duk sortu suiko txinkahetaik uh, sortu ideia bezantakez guke zerbait egin. Mm, right. Eta behar dike, uh, Sibionustiago ikasi kantan. Sibiotak aituk kantan hola Natural Naturalki. Uh, Natural qui. E, Ostiagu Ostiagu botza ki kaži esti tsiagu euh course uh, à cuquenes. Hola aigutuk uh, alguien besala etiene alguien besala. Undina gutako aigai eh, gabe aigutuk. Hour hour ginelake adigan hanitz kaschi da gut elisane. A pesarraia bi botzetan, no hi botzeta na halb sala eta hola jinsik bai gusta eta bai uh, uh, aigasharo aitzeko ganue bai. Mm -hmm. Takio, emandatza honu, taldean haizistelaik, batzu apaletan, hartzuk uh, gorosot, batzte batzu, uh, bakaklari bezala, horiek uh, untsa uh, lantzen zinusten ale? Bai, Maiz... bon, kantuetan lehenik berdik e, er, ani bat desberdina berdi e, eh? han presu mait, alagea sumai, maitia jaikantu alageak maitetia eta jenteke ke eh? bai, Baina berdik ani er bat gayet, eh heimate cheki berdi aldetat edo gaitza desberdinek bai ezai, eh. beti bera bali madezuk. Bon, ge o matek bestek bat jaiku edo botz goak edo apala kethoi badakia nun jarikogien eta Geo beharrik, bat, kantatzeko manean ebai, bai soniaiki, uh, bai, eiki, bai uh, sumait, bideazka uh, edo biazka, eta hamini bat, ez da izan beti oro berrak, eta bon, hoi iganduko la... Dominika Eper, Jean Echart, Jean Echegoyen Pierra, Jean-Philipp Prat, Eta Ere Larre-Sorotik Eginazauku, Jean-Louis Bergera Esku, Suen Uan, Michel Garret, Gitarrian, Cantus, Bagotzi Leaintzina, Altsu Gitarrak Talleak, zer da uko emaiten? E da... Uh, Jean Ekaipatzen zin pastoal ahide bat, eta Echagunen kanto bata, Bortietako El -hura artzain kanto bat, horina artzain kantoa da ahinskiko bait edo maidalena gainen edo helatiko eh? saietan eta bortik nahi dim bezala basa basa goazen ba basa ki euskarigati eta este no canto seria al cicitaretta liqui quilambatian bohti etako e lura e maitena uh, saucotela uh, e ta cantu untana divide una due divide una due uh, bashideak uh, a ipacico al ere i tema istituzio la ko shartsiaka bocak uh, a lantsena uh, ori ostatian uh, entsunik berbaten moran tralalai ka orieka Bai, bai, ostati nentzuten ziren kantoiek ikasitugu. Jaranula, Prima, Igera, Itaitama... Uh, hoi hoi, hoi pastoaletan zen ben abesteik, eta abainak ezer begia, eta holako kantoza harrak ostatietan ikasitugu. Eta nahi guntien, nahi guntien uh, bisik, bisik uh, egonditin eta arapistu, espazen sobe ezagunak eta bom, uste dut kanto, hoi sort... Uh, Pastoal ahaitetan zumait elkitzenda eta zumait batzenda jentengo guan, Ustediet, uh, uh, e genten, uh, eta uste dut kanto hoi egondel aminibat jenten buian eta aminibat gudramedio aminibat, eh? Ba, batzuri entzunik, tralala egiten zela itzake ez bai ginaskean, baina ez, bada basaidetan uh, bat hola hartzeko. Bai, eta basene, basene, uh, gue kartelinan gue lehkian, hitz gabeko haidik. Hitz gabeko anhaideik. Nola, deitzen zinuzen er, horiek? Guk deitzen guntian, basa anhaide. Bas, basa edo, zuhako anhaide. Ara. Ah, Zuhada suh, gu herrian onduan den herri itxipiat, guk zuhako anhaide. Eta raiten die, Stantagrazin deitzen zutiea, altsukuko anhaide. Ordein, basa dienak beti aizuntuk. <laughs> a, a, a, a, a, herri aizuntuk, ah, eh? Aizago Eta, ordein... Ordin holi kasi dehi haniç uh, haide eta kanto sumaitetan oi altziku besala edo Bye. kanto hortan esaideagu audela jatsareko lalahoik uh, bestek bestek uh, haideli bat utut bestek kantoli bat etaik uh, eta hortan uh, esaik hoike beharri tan egonditin Eta betile, segia eh, azteko, atzerian indako bidaiak, elebatusi? Bai, izangia, bai paizien, bai korsan, bai espanyan uh, ebai. Baina, sustut, izangia, eta hoi Piera de la de Medio. Uh, piera han lanina izen izangia, izangia, Nouvelle Caledonianan. Ah. Han bidai edera zen. Uh, hola dugu eba, Jean-Louis han uh, kutsatu hio uh, beti bidazez beita, beti hegazkin <laughs> hegazke, hegazke, hoitan beita. Han dugu ezagutu eta gweki bildu... Uh, uh, bon, Pada zen gwekin aiazteko eta han ikasituk haidik eta... eta, eta geosti gweki haida. Eh? Ah, Piera han lan ina izen uh, eta gandu urte sumait, estak atzumat, uh, do eh? abat urte gandu han, eta hoi, horre... Hore kemandeik gupada, bidaze eder baten egiteko, Denel Kalgarreki, uh, gozatugi, apre fosta eta horreti huru nizatez, uh, Denel Kalgarreki, uh, giro hunian, uh, kantatzen, danzan, ordina eginen, wano ah, danzan, eh, bia ikonazten. Kut, kutuma egiten diak, gyan. Ah, bai. bai. Ah, non... kondatu! Eh... Historia nahi tuja kiin, <risa> nola! Uh, Horri, jaman giti jatunat eta bai, kutima duke hanko tribü hoitan edo uh, herri hoitan egiten uh, dian maneala, egin azitik eta berdik erran badelaan uh, elkarte bat uh, asoziasioon duzu ez Pei Basque edu eh? Sud-West, eta plaza bate eba dela, ah, plazabat eba, ah, frontoi bat, uh -huh. pelotak nahitzeko, eta hanko nahi aizalekin eta uh, franziako txapelketak etegiten tiela, eta bon, hoitzapen oso oso goxua. Ha, ba, oso historio bat, ura, konatzeko, bon betire lehen bidea uh, oartgarria izaiten da, uh, anekdota bat konatu nahi bat sinute? Bai, hankoa da ni kontatu kodut uh, hangineraike izango dituen uh, egaskina tarreta aizoko batetan, eh? A, A dos, hile depen. Uh, nu la ritena bat, urte bat bai. Urte bat, eh? Aizoko hile depen deitzen zena. eta han lan iraizan beharreta, han lan iraizan salgizeko lizon bat, husken hankoa susendaia uh, egaskina helzenela itudo control de la cuan. Zendaya demendita da izan zian eta salgizeko zian. Ah, bon. Eta han hain ezagutza egin gynia, pierak ezagutzen zian, mena, eta heltu gynelaik Hegaskinaik ikusten gynia turdo kontrolan ikurri nia dan zanai. Ah, Plaze egintzikia, gwe batzaria, se batzaria gynin uh, guherriti hain urren, eta uh, partitu zelaik Hegaskinaik. Gue hemen egun esten laguna Benyat uh, Benyat geey uh, Juntzian pilotak uh, Pilotak daitu zian Aizenez urbaid Haikin Aizina junetak Gugunez Gugunez uh, Ez eh? dukiu uh, eh? uh, uh, shagitsen Oe nu nabaita bate eh? Odei nu wano, wano posible zian Eta Ereiten dien bezala Pilotak Ereiten dien zuma den dembo Eta nua junen dien Eta ola Eren Prefosta franxezez Prefosta inglesez Eta Eman ziua geho Benyati mikro, eh? eta haike yuskaz uh, erantzian. Bo, oai nik behitut Hegaskin hau jabiliko, sin tua eztekesasie eta ipurdia tinka, unsra, eh? Oizia <gülüyor> <gülüyor> anekdota, eta ez tuk yuskaz uh, ensuen Hegaskin matetan pi pilota uh, ezestan ai. Behin, behin pibai. Bo, etsia hegaskinakidatu. Behin, behin beden, <gülüyor> nura raitasiu behin beden. Eh? Behin beden <gülüyor> Ega zkina pausatu zen, ega zkina gira zu? Ega zkina pausatu eta ega zkina dantzak uh, hanbeien e, ega zkina nahi txenin, eta hoizak gu ega mazarria eta gu eplazea. Ala, vale. gostiak benka le donia berriana ibilik korchikana. Sentu bat esukendia gu uh, amiketa joiteko pada bena bakotxago e akorinekin nolaber deran. Lan eta aurre eta ez bon, eszuk posible izan uh, jungitin eta bon certo ride steak eta kohorbe steak eginik Uri nago. Te nore batez, eh, ba, itak zirretzunik, ego aldean, ibiltzen zinezen edo bazinuten parada, kasik egun oroza hartzeko? Bai. Ez teala? Bai, bai, ezkutuk, es, ezkutuk, ezkutuk heben, heben bezala, ahi, han, badie, uh, talde, bakotxak, badik be, enpresa edo, noiz zona, enpresario bezala, eta batek hart, galtatzu zi zeikian, zi, Uh, Haltzen ez guztaz aso latzen eta atzamaiten uh, elkaldi zumaite, eh? eta busuntak ez, eh? plazdeak izuten mm -hmm. ginen, salbu guk ezkin egin haik hoizila belana, eta altzin gure eta nuetan zarten gure tila, proposatzen yeah, yeah. pibai, eta gu elkiduk uh, elkaldi hantxe hor txe, uh, igantieik, neskere gure hastian kursin eta otaik, eta bon, guk, guk ezkin egin uh, jarrakitzena alolako Ezeko enten jarrakitzen ahal, bakozaak -ba guelanak, buen empresak uh, eta beste eta beste eh, egiteko Bye. franko. ordin uh, nio, baxte guntian eta errangu nio, bongi izkinela jarrakitzen ahal eta horri nio, horri nio, haikina inaitzia, unsazian, eh, denak, uh, denak antolatzen zutean, behartzen bezala, uh, gozatzen guntian, bena ezeko enten uh, eta juetan ahal, horri nio, muztu zerbait. Bye. Ego behik kantuzen? Kantuz naidu aizan 6 kilana 6 tia proposatsen dauku sie. Catalina. Catalina, iba tentsuleke saut zuntz hau. Awe, awe pastol uh, pastol uh, hit za te tuk. Eta Jean-Jacquesguin aidebat pastol hit zoi her gani. Uhm. Mm Muskildiko pastola. Bai. Soy Ah, hoy ke estoni bioga satiriko duk. Iegal twetan egin du ke sta cazuin sui urte tants. Hayan de que Egin Egin canto Cayalina Cantian Al chiquitarra Que tal de cuaca BORTAITZININ BADA ORNI BATUTZIDIK Ez bada iur Artuko dugun gogotik Sanen duzua jande Uken ez dugun alaba Gure seme kidateke La desa la desa hey, yeah. Strazio non e è germaglia Se rivolizare e le pare Ospiti che ste cornee Ascendü Orai giù Strazio non e è germaglia Se Aški handi tyo onduan, jernende jogi egia, nahi dina eginen du, berakaita tőzbissia, isangiti naite taman, syövynki handi dadi, Baxo avni oren tako, Gure inu semen arti, Ixtarčuna e gervana, Seluko pare, Oztiri kristeko orde, Artzen dutu, i gube. Eo gu isen bat Katia lina neituko Bat hei aturik denez Gero du gu ikusiko Oatzanaren ecerak Katia lina tibiarekin Beren lagun beriori, Iškacuna egerbana, Selviko gisa dentare, Osturi kuspe kode, Atzendu ogai gure. Söteru maikakuko Katjalina, Katjalina Senko izaren pare Katjalina, Katjalina Katjalina, Katjalina Katjalina, Katjalina Txalina, kantian altzeko gitarrak taldeko gauden hoja euskale irratietan egu berri kantu zen onokoan iku gira. Durangon, kutsatu zi usteo, uh, Bai, uh, bai, lehen ze Durangon, uh, Durangoko azokan, uh, eskal kultura rakundeari esker, eh? Hek deikie beigori mesybat, Bacela Asoka-hoi, eskanakien bate, eta uh, galtatu eia, nai ginias parte, parte hartu, eta bon, behar giniila ikusi nula zen, eta esperienzia goxua igandiagu, boste egin algarrekin bergaisa, mer, uh, beti, beti memento goxu tutuk, eta Na egunia de bai uh, hego alde nezagutazi el quartier zen eta aspalditi uh, hainbeste izan izango dute pena esa hainbeste eta bon ezagutasteko padasian hor eta bon plaza ek jongutek eta bon unsa dira onkoan saltzen dikuan eh, esken se badi eta behaste badia uan jente k jostendia ara basinu eh, teknika Zalbezala ah, <gredi> verdikai hama zutia ezagunak es, eh, zientaldeak ezien indarekin beharrik, a ezkapaz zutian jenter espetzen basterzen al, guz haidu guntia jenter, eta, nah, bom, bakocha be teknika. Eta, bai, biba ziek, biba ziek. Segituko du, eh? Un chabalima asiste, guekinana? Katialina eman onduan? zekin eh egin dira kanta gogotik kanta gogotik, kanta, kanta, gogotik. Ja. dominika etzar lagakin kanto bat jauek egin haide batekin eta horrek altatzen daikut dener bai sibean bai banesian bai bestetan kantoiak ikas dezagun beha itsagun beha haben beha hai, ditzagun, ba hai eh? ba, enzin ditagen beha, beha, beha, beha, ba, ba, eh? beha emen balietzen dio eh bai badia zeu Eta entzun ditzageuen, ikas ditzageuen, eta kanta, kanta beti gogotik hoi beita guenahi, gue eta guen besta, eta guen gugua. Kanta gogotik. Guazen ma. Ba. Kantore bat ben hianin Chi chi chi chi cantatemi amgorati argisagi acceluti chi velotare cu jan cenera eriam charo Jaiikasirik Bazte rota misi gira Akocea kala esara Ena oroen plazera Gantane skoara zaizia Si berotare kajan cederak Ya charo mejia Canta cora ti che non as venir Obla cuncha i caşiri I caşidu mi che scuola Caina tu neke skua raskan ta hartu ze chara mera si bero ta tamane ja ortan Kanta gotik kantiana altsukitarraka talekuak ginitean zuten. Altsukitarraka zertan ditu guai berroita lau urte ibilbidea abiatuik onokon bide erdi. Erri giteko bide erdi raeitendu geho. Aitzina <laughs> sogiten du gebeti eta geho ageiko da. Sumat bide baden. Eh? Bena, uh, gozatzen gieno eta al, algar suportatzen duguno eta goitzengi algarreki eta eta bon eh, de, bide busi batuan hoe eginendu uh, ikan rutina ikendu uh, g covid sanden gure berore urten ospatzeko E, egan urtean aurten, urtea finitzeko behi, hoita e, hioan berroge urtean ospatzeko bada ukendugu mauleko raialaiin, jentia kusku right. bon, zen beteik, gozo zen, plaza handi bat ukendugu, eta bon, haitzinaiko gia untza eta... Inbea duguno eta algargozatzen duguno, ezta... ezta eta aizina egin, aizina dugua, dugua <gülüyor> e, ba. e, Zumaitek aizina eitzeko, Hori baizik estu egaltatzen. Ebe, e, ara, deia zabaldea beraz. Cantalia kantolatu, Entzuleak, Altsukitarrak gomitatu, eta bost disko dituzela. Uai berriz, berrak gitarateak dituzenak, lehen kasetetan, gero sintetan, Uste eut, uh, bat izan den, berriz uh, hauen uh, aterazteko az? Numerizatzen lan? Eta... E, Ez da, urste bezain uh, aiza, eta uh, gaztek behar di ezek ingue kue sonu hoik bildu itziela uh, hek ezagutzu, ezagutu ez dutien trez nahoitan, era nahi beita inguatzen dien, bierotetan inguatzen dien band nahoitan. Bon, hoi, edudik gerla demuako jendigela, <laughs> baina, bo, hantilanda behala sortu egituke, <laughs> eta ordin uh, uh, atzamaiteko bai trezna, bai studio hoien bildzeko eta siedetan ezarteko, izanduk uh, izanduk uh, senda gaitza, salia, eta emeki, bon, emeki, emeki, haintse hori Zegunko WhatsApp mandia Azkanin heltu gutuk eta uh, kunten eginik eta beste builtabaten baten guek hantoa er eta uh, bon, tresnak batukoi hoien behatzeko, besteen behatzeko txian habo eta dezegin itutuk uh, nunabeita hanitsa eta hoai bon, berri ezaik bai interneten bidez ez maita atzamaitena halduk eta bon, guen ahi aduk uh, entzunik izan ditin txustut eta ikasik eta aitzinak urri ditin Euskal uh, Herri bai, baina beste bai, eta ne bai Eta eman bai. Altzukitak, taldein disko hauek ukaiteko, nola iten da? Zekinak emanetan sartzen gira, xaltegi eta nere baditu? Aitutuk hapioz zen xaltegiak, eskola erin. Baina xaltegi baduk iparaldin, elkarren bidez, prentsa eta baduk hantxe horche atzamaitena jaltuko, noe? Berriki ez ariago Rezor Sozio hoietan, Spotify eta Deezer eta Gaitza hoietan. E eh mentu ana bai eta interneten bi desde elkar elkar n check e azkenin fizikoki Fisikoki, aldia, bai. aldia han, han manha eta etxatu chati hortanaldee fizikoki e bai Ara, Eta eta sentalietan ere bai fizikofosta fizikoki u gaitia un zabitain liburu lanta hitzak eta bai. Bai. Besteik uh, eskintzen du, ere discoa konokuan. Hain ikusten da nur gien, eta hitzak ebai ikusten ikasten, eta bon, beti hun da, uh, kantoien haitzina uh, kuriazteko, uh, hitzen ikasti, eta jakitien nuna zamaitean aldien. Bai, bost, disco ikila gana, memento gana, saigarren Bidean dea? <laughs> Bon, beti haigua uh? penchamentukan eta jean da, ikerkan bai kantoe bai anhaide eta holako bada eh? tieta hoita tamada sumait. Eta bon, hoi behar lan hoi eginik behar dugu hoi jakinazi bat diela lehen bost hoik eta hego uh, aldine bai aminibat uh, pulizitatea bostiago nientuz jakinazi edo ezagutazi eta geho zentakez hoi koro anpletun duen uh, uh, dagen edo beste beste mm. eh, baten bada uh, baduk egin ez. Utxa hilain emaireko lan dona pa leune, enzun eukain Kantu bat, kantu bat uh, emaindu uh, eta berdin bi iru eta gero. Ba, ba, se ki, ba se ki. dira kantiak. Sei uh, segitzen du entzina. Sei Ah, sai giera. Sai Ara hori kantu erikoi eriko uh, bat, ez? Bai, hori erikoi bat eta Jaun Etipen txaketan Katorabustia adu Ularera ietan Idortu nahi nöke Su ondo nio hortan Akizakie erena Akieki dazun A lanusu Nayunta haide Bei día minzatu Alen kada tu arte Adine dinasu Atora usti hori Amek kurtseke isur Idealen buria Naik sautezten zu Ola suntsitzea Ares batekin Zungi maitatzea Zumaidei tora agabi Oling danatzea Gizagiedera Agiegi da zun Ine duse batia, vame ara nusun. inuke, aki amintzatu, naren kanatu arte, adi Bidea-i ebera, Argie-i batia, Joambe-i aram nisu, Ganyuntana inuke, maitia tu, Arengana tu arte, argie Bibaziek, eh, mi nesker galtzuk gitarak eh, talleari, eh. unhano ginik haimeste eh, kantu edar gurek ilan parte katuik eta plazerek ilan, gomitatuko siusteula, ondoko diskoateako delaik, nik dakita, batuzelaik behiek lazteko gotik ema eh, intu, eta obena, dausi egu desiatzen? Eskerzier Zko mitiaako, eta place hartugu hirui gerattian izatia egun, eta Espantsa dut behazaaleke place hartu diela, orgaintiak egtzen magiatze uste go sokiko ikustea gaialdi oso zubatik hand dezagun algakin. eskerik kanitz soroar. Er. Dominika Eper, Jean Echart, Jean Echegoyen, Pierre Jarragoyen, Jean-Philipp Prat, Esker Mila, Esker Mila ere suri Aitor Perez, teknikari lanetan aizanik, eta waidula bai burratzen, saioa, azken, azken, azken, azken kantiaik ilan. Ebe azken antako, emarren duk, kanto alagea bat danzan egitin, maitenaren bortzala. <laughs> kanto alagea bat, eta eskerak dener. Hiri-matin eta teknikalai -i ai ai e eta behaz dener. Eskeri-khanish eta berriz arte. Berriz arte. Eltu ginen ian maitenaren bortala, Hoakasi zeizkun, txampaz behala, Lasteregin gündian bertan gordatzeran, Eri sinula igantzuan bat etara. Jorieres sinula ortsen makenekin, Maitenaren bortara biak alkarekin. Bot zesti batez nizortekla da txekrekin, Arela biskidea balela irekin. Edo zer da, maitenak egi oti Adiskidiak iratzi haure beheti Eta borta ireki emekie emekie Mitza hatzitzala nahala segreki Joerre sinu la hoz emak enekin Maitenare borta labiak algarekin Bozez dilatezni zorgekla nahaseinekin Arera dixkide la babela ireki Durda edo serda, nunko siradezú Ece ondori kesti parka izan azuz Egari handi batek arturik niagozú Uturium bat munden otoyera azuz Zure egari az ez da mirakülür Egu ko egu ni ambe lo egiten du Utur inu bat hoce bat uren meitusu Su galtatze gure beharam dugu yeah! Chori ere sinu la hoce make deki Maite da ne bortaramiak algareki Bostez nibates ni, ni sote klara shei şey, reki Arenas iskide, Txo ierre eh? sinula hos emakenekin, maitenaren bortara biak alkanekin. Botez dibatez izok neklarasekekin, Haren ratizkiteba, badella jirekin! Ego berrikantuz, euskal erratietana, artistak zuzeneana abenduain oita seitik urtahilain bos teata ego erditaik, horremata arte! Urtahilaren bian, aszertean, indigo bikotea Suri en mot eta Mathio Bordenau. Itsi des vinilos mía et psicorapilatzen bilos Hiruan asteazkinean parkatu ez baduta aldatzen estilos Udei ene mere libre adida familia rapata euskara Lauan ostegunean zurek kantatuna inesun kontatzeko auskortasuna ia nire arantzabe esan ezin Portarilaren bostean ostiralean chadaso saia Uzkari khatietan Iguri Kantus